Tizenkét kilométerrel távolabb, a csúszki főút mellett. Az Ilyushin Il 96-os, mintha meredek völgyben száguldana lefelé, begyorsult a képzeletbeli légilejtőn, szinte zuhanó repülésben közelített az altály kavicsos síksága felé. Ide kellett leszállniuk. A pilóták láthatóan lemondtak arról, hogy átrepüljék az előttük magasodó 400 méter magas domb az utolsó terepakadályt mielőtt elérnék a kos agacsi kifutópályát. Túl messze voltak tőle, úgyhogy itt kellett megpróbálniuk, nem volt más választásuk. Gyorsultak tehát, hogy az egyre nehezebben irányítható 120 tonnás monstrumot, mintha csak könnyű vitorlázógép lenne, a csődött mondott három hajtómű nélkül is manőverezni tudják a landolásnál. Ehhez viszont sebesség kellett, és vakmerő hit abban, hogy a légi lejtő alján valahogy kiegyenesítik majd a röppáját. És persze remény, hogy a számukra ismeretlen síkság kopár semmilyen az utolsó pillanatban találnak majd olyan sima területet, ahol lassulás közben gurulni lehet a repülővel. A futóműveket már kinyitották, és azok ki is nyíltak, működtek, a kerekek a levegőt hasították. A süvöltő szél lassan bepörgette a gumiabroncsokat, miközben a sérült géptest csörögve-zörögve robogott lefelé, egyre csak gyorsult, és közben úgy remegett, mint egy hadirokkant, akit a hidegráz a Iván Kozsedub két kézzel markolta a magassági kormányt, de az acélszörnyeteg nem hagyta magát. Úgy rángatta a pilóta karját, mint egy megvadult, betörhetetlen paripa. Anton Szoboljev, a másodpilóta is a magassági kormány tépte, küzdött ő is, ahogy csak bírta használható jobb kezével. Ordítottak a pilóta fülkében, mint a súlyemelők, már oda volt a csendes és hidegvérű nyugalom, mert most tényleg a halálkószát körülöttük. Érezték a leheletét. Elöntötte őket a félelem, ahogy a légi hepehupán a kősivatak sárga lepedője felé száguldottak, mert lepedő volt az, most már így látták, alatta lágy szivacsal. Az agyuk önvédelmi reflexe enyhe kábulatba ejtette őket. Puha ágynak érezték azt, ami felé tartanak. Az altál lábánál elterülő fakó táj kivasalt, tiszta lepedőnek tűnt. A párnát kereste a szemük, mert az Illusinból nem tudtak katapultálni, ez nem vadászgép volt, nem szállhattak ki belőle egy törnyővel, ezzel landolni kellett valami pihekönnyűségen. Az életet rájuk záró zsilip kapun kopogtatva. Az őrület határán, a csörömpölő vágtában végül már csak egyetlen fekete csíkot láttak maguk előtt, semmi többet. Egyetlen nyílegyenes vonalat, mintha lázálomba merültek volna. Ez volt a fókuszuk, mintha lepedő varrás lenne. Igen, a magasból legalábbis annak tűnt, de ahogy közeledtek, mert most már közeledtek, hirtelen ott voltak felette 50 méter, 30, 20. Kiderült, hogy valójában csak egy aszfaltút ez. Most már látták, hogy a semmi átvezető fekete vonal a közepén a szaggatott csíkokkal, amit fentről a kábulatukban varrásnak láttak, mégsem puha lepedő szél, őket lágyon befogadó pihepuhaság, hanem kőkemény aszfalt. Úgyhogy megcélozták. Mert csak ez maradt. Az acélszörnyetek visított, ordítottak ők is. Ferrántották a gép orrát, húzták felfelé, de a megzabolázhatatlan vadállat farka közben túl mélyre sűjjett. Hátra billent a törzse, mert a tátongójuk és a farokszány sérülése megakadályozta a hoztenge irányítását. De nem csak ez volt a baj. A agats felé vezető csúszki főút túl keskeny volt a hatalmas Illyushin számára. A futómű hátsó kerekei egymástól tíz és fél méterre ereszkedtek ki a géptestéből, miközben a kocsi út mindössze hat méter széles volt. A baloldalon ezért a kerekek a kavicsos, homokos, száraz hűcsomókkal teli hepehupán landoltak, és lassabban forogtak, mint a jobb hátsó kerekek az aszfalt felületen. A lepedő varrás mellett a szaggatott felező vonallal felfestett út jobb szélén ráadásul egy villanyvezeték futott. Elszáradt faoszlopokon. Egyetlen vékony szál. Beleolvadt a tájba. Fentről nem lehetett látni, viszont a jobb szárny most elkezdte kaszálni. Nyírta, döntötte a villanyducokat, mint a kuglibábukat. A landolás pillanatában a repülő farka az aszfaltúthoz csapódott. És mivel a hészerkezete a belerobbantott lyuk miatt már eleve sérült és gyenge volt, a gép törzs rögtön eltört. Mintha az Iljusin hátsó negyedét vaderővel, szóró vasfűrésszel vágták volna le, a csonkol darab azonnal lángolva felfelé pattant. A 250 km/órás sebességgel földetérő, és most már a teste egynegyedétől megfosztott gép emiatt, mint egy súlyát veszítő mérleg, Hirtelen előre dőlt, de a billenés olyan drasztikus volt, a törzs akkorát lendült, és az eleje olyan erővel csapódott az aszfalthoz, hogy az első kerekei rögtön kitörtek. Az illusin onnantól szikrázva, lángra kapva csúszott az orrán, miközben a hátsó kerekei még gurultak, és így a gép amputált törzsét az előre bukott orr fölé emelték. Mindez pár másodpercig tartott csak, ez az orroncsúszó, szikrázó kiterülés, mert a baloldali kerekek akadni kezdtek a kavicson, és a gép oldalra sodródott. Közben a jobb szárny, miután lekaszált tíz villanyoszlopot, a tizenegyediktől már megtörött, a tizenkettedik ütésétől pedig hirtelen az ég felé csapódott, megrántotta a gép testet, spirálban tekerni kezdte, és leszakadt róla. A félszárnyú, félrebillenő íjusin, mint egy kifaroló versenyautó lángolva, füstölve, csikorogva megpördült, az óriási torpedószivar az oldalára billent, és a tengelye körül kezdett elfordulni. Elhagyta a vékony kocsi utat, lesodródott róla, és orrával a sík kavics sivatagot turva ívesen csúszott kifelé. Furcsa módon a géptest ekkor hirtelen megemelkedett, mert tekeredés közben az épségben maradt bal szárny nem csapódott a földhöz, hanem a nagy sebesség miatt a levegőbe húzta a törzsét. Körülbelül öt méter magasra emelte az amputált acéláldozatot, a törzs megmaradt hátsó részét, és így csúsztak, pörögtek féloldalasan. Csak a repülő orra ért a földhöz, azt csiszolta a táj. A fülke alja hosszú másodpercekig darálta a követ és a füvet, a kavicsokat, szikrázva küzdött a pislákoló tűz ellen, hogy lángra ne kapjon, amíg a fordulat végül 180 fokos nem lett. Ebben a pillanatban már a levágott, tátongó csőfenék nézett előrefelé, és így azonnal lehuppant, mert kifutott alóla a levegő. Az ílyusin éhesen beleharapott a hordalékába mint egy hatalmas ásó, túrta-kaparta lökte maga előtt az altály végtelen semmiét, de mégis lassult, szikrázott, miközben az éle lángra kapott. A gép teste pár másodperc alatt megtelt kővel, homokkal, földdel, gyökérrel és hordalékkal, mint egy hatalmas markológép bele. Aki még élt a géptest szétnyílt végében, azokat felismerhetetlen cafatokra darálta. A benne felgyülemlő anyag addig fékezte a csonkolt, egyre nehezebb, de még mindig vadfémszörnyeteget, amíg a roncs rángatózva, darabosan szaggatva, utolsókat böfögve, végül megállt. A húsz másodpercig tartó dráma hörgő-csikorgó fémdübörgése tovaszált a végtelen kopárkőhegyek felé, de az elszökő hangok nem berődtek vissza. Mindent elnyelt a távoli üresség. Maradt a roncs és a síri csend. A mozdulatlanság. Fél perc telt el ebben a néma dermedségben, amíg az első erőtlen nyögés fel nem hangzott a roncs maradványainak mélyéről. A gép hátsó felét a tátongójukat közben falni kezdte a lángra kapó tűz. Még hatan voltak életben.